Látni akarjuk a dalai lámát. Mély meghajlásban merevedik meg a tömeg körülöttünk, senki sem mer fölpillantani. Mi ketten bizonyára kitűnünk, mert csak könnyedén hajlunk meg, hogy láthassuk a dalai lámát. És íme egy finom metszésű arc egészen közel hajol a gyaloghintó üvegtáblájához, és ránk mosolyog. Természetes báj! Egy nemes arc és egy fiatal fiú mosolya. Ő is kíváncsi volt hát ránk? Érezzük, ahogy megpihen rajtunk a tekintete. Lassan, ünnepélyesen és harmonikus ritmusban halad el előttünk a gyaloghintó. Bámulatos mennyire összehangolt a 36 hintó vivő mozdulata. Később hallottam, hogy hetekig gyakorolnak egy negyedik rangfokozatba tartozó nemes irányítása alatt a gyaloghintó pontos másolatával, így fejlesztik ki ezt a harmonikus járást. A körmenet egyházi részének vége, most jön a világi hatalom. Pompás paripákon lovagol a kormány négy minisztere a gyaloghintó két oldalán. Mögöttük egy második horcég következik, ugyanolyan pompás, mint az előző, csak kevesebb ember viszi. A régens, a 73 éves Takta Gjelcábrim a tigris szikla, a nemes király helyettes érkezik benne. Mereven bámul maga elé, nem üdvözli mosolyjal a tömeget, úgy tűnik egyetlen pillantást sem vet rá. Szigorú helyettese az ifjú istennek, és ugyanannyi az ellensége, mint a barátja. A tömeg némasága szinte nyomasztó. Mögötte lovagolnak az ország három oszlopának képviselői, a szeráj, a drepungi és a gándeni kolostor apátjai. Ők is hordják a sárga köpönyeget a csúha fölött, de ez van, és kopaszra nyírt fejükön papírmaséból készült lapos aranyozott kalapot viselnek. Aztán a világi nemesség jön, rangfokozatok szerint is sorrendben. Minden csoport ruhája egységes, csak a fejfedők különbözőek. Groteszk látványt nyújtanak a köznemesek apró fehér süvegei, amelyek csak a hajcsomót fedik és szalaggal rögzítik az áll alatt. Egészen elmerülök a látványban, amikor ismerős hangok ütik meg a fülemet. Valóban, ez az angol himnusz. A nyári kert felé félúton állt fel a testőrség zenekara. Most viszik el előtte a dalai lámagyalok hintuját, és tiszteletadásként rázendítenek az angol himnuszra. Hallotta már ennél jobban is játszani, de még sohasem ejtett ennyire ámulatba. Mint később megtudtam, az európai szokások kissé félreértett utánzása volt ez. A testőrség karmesterét néhány más tisztel együtt az angol hadseregben képezték ki Indiában. Ott megfigyelték, hogy ez a dalla milyen nagy szerepet játszik az ünnepségeken, és hazahozták ezt a dalt. Sőt, még tibeti szöveget is írtak hozzá, ezt azonban sohasem hallottam énekelni. A rezes banda néhány félre sikerült trombita hang kivételével egészen jól eljátszotta a himnuszt, majd a menet végéhez csatlakozott. Most a dudások játszanak skót dalokat. Az 500 fős városi rendőrség zenekara ez, amely már egészen a nyári kert közelében áll. A tibeti zene csak az egyszólamú hangszerelést ismeri. Dallamai az európai fülnek is kellemesek, szomorú és vidám dalok váltakoznak. És a ritmus egy-egy darabban többször is változik. Az ünnepi menet most eltűnik a kert tágra nyílt kapuinál. Oda bent még egy hosszú szertartás következik, amely a hivatalnoki karnak rendezett ünnepi lakomával ér véget. A tömeg szétoszlik. Az emberek visszatérnek a munkájukhoz, vagy ha már kint vannak a szabadban, batyubárra használják fel a napot. Véget ért megint a nép életének egy évenként ismétlődő nagy eseménye. Az ünnepet szívesen elnyújtják még egy kicsit. A nemesi és kereskedő asszonyok bemutatják új nyári kalapjaikat, egy kicsit flirtölnek, hogy aztán hosszú időn át újra legyen miről beszélni. A nomádok szedik fel éppen a sátraikat, izzadva a meleg bárány Csak az ünnepi menetet akarták látni, aztán hűvösebb otthonukba, a csánktánkba vonulnak megint. Ahogy egyetlen emberről sem tételeznék fel Tibetben, hogy nyáron Indiába zarándokol, úgy egyetlen nomád sem jön szívesen a meleg évszakban Lászába. A város csak 3700 méter magasan fekszik, és a nomád, aki átlag 1000 méterrel magasabban él, nem szokta meg az ilyen meleget. Mi is hazamentünk, és megpróbáltuk feldolgozni a látottakat. Nem találhattunk volna az ország hatalmi viszonyaira jellemző példát annál a képnél, amelyet a körmenet mutatott. Középpontja és csúcsa a dalai láma és a régens. Balra és jobbra egyenletesen csökken a rangsor. A körmenet érén a szerzetesek állnak, ez világos demonstrációja az államban elfoglalt helyüknek. Csak utánuk következik a világi nemesség. Az egész állam berendezés középpontja a vallás. Ezernyi megpróbáltatást vállal az arándok, a távoli Csangtánból jön a nomád, hogy egyszer egy évben átélhesse hitének fényes megnyilvánulását, és aztán sokáig ebből a lelki élményből él kemény élete magányában. A hit irányítja a nép életének mindennapjait. Szüntelenül forognak az imamalmok, lengenek az imazászlók a házok tetején és a hegyek hágóin, és megállás nélkül mormolják a hívők a kegyes formulákat. Az eső, a szél, az összes természeti jelenség, a jég és hófette hegyek magányos csúcsai mind az Istenek jelen valóságáról beszélnek. Ha jégeső van, haragszanak, a bőség és a termékenység pedig jó indulatuk jele. A nép élete egyetlen isteni akarathoz igazodik, amelynek a lámák a közvetítői. Folyton fürkészik a jeleket. Mindenben ott van a jó vagy a rossz ómen, Szüntelenül imádkoznak, engesztelnek és hálálkodnak. Ott égnek mindenütt a vajmécsesek a legelőkelőbb nemesi házban és a legmagányosabb nomád sátorban egyaránt. Akár a szegények réz edényeiben, akár a gazdagok arancsészéiben pislákolnak a lángok, ugyanaz a hit gyújtja meg őket. A földi létnek nincs túl nagy értéke, a halál tényesen borzalmas. Tudják, hogy újra fognak születni, és egy magasabb rendű létformát remélnek a következő életükre, amelyre kegyes életmóddal válnak érdemessé. Az egyház a legmagasabb instancia, és még a legegyszerűbb szerzetes és tiszteletet élvez a nép körében. Kúsónak szólítják, amely egyébként az alsó nemességet illeti meg. Minden családból legalább egy fiút a kolostori életnek szentelnek. Tiszteletüket fejezik ki ezzel az egyház iránt, és gyermeküknek jobb inkarnációt remélnek. Az évek során nem találkoztam senkivel, aki csak a leghalványabb kéteit is mutatta volna buthatanaival szemben. Sok szektal létezik ugyan, de csak külsőségekben különböznek egymástól. A belülük sugárzó hívő áhítat elől alig hazárkózhat el az ember. Már rövid idő után sem tudtam egy legyet gondolkodás nélkül agyon csapni, és tibeti társaságban sohasem mertem volna egy rovart megölni, csak azért, mert zavart. Az emberek meghatók ebben a tekintetben. Ha egy batyubában egy hongya mászik valakin, gyengéden leveszik és elviszik. Ha egy légy esik a teáscsészébe, akkor ez kisebb katasztrófa. Megmentik a fulladástól, hiszen lehet, hogy a halott nagymama születése. Mindig és mindenütt igyekeznek Ilyen lélek és életmentéseket végrehajtani. Télen feltörik a befagyott pocsolyák jegét, és megmentik a halakat és férgeket, mielőtt megfagynának. Nyáron viszont kiszedik őket a kiszáradt pocsolyákból. Gyerekek, koldusok és szolgák gyakran órákig állnak a vízben, hogy kihalásszák a latyakból az ott maradt élőlényeket. Vödrökbe és konzervdobozokba gyűjtik őket, és a folyóban ismét szabadon engedik, hogy megmentsék a lelki ütvösségüket. Gyakran házról házra járnak és eladják a megmentetteket a jó hogy azoknak is részük lehessen a jó cselekedetekben. Minél több életet mentenek meg, annál boldogabbak. Ez a minden teremtménnyel való gyengéd összetartozás tudata egészen megrendítő jellemvonásuk. Volt egy ilyen élményem a barátommal, vandül a szerzetes hivatalnokkal is, amelyet sohasem felejtek el. Elmentünk egyszer együtt Lásza egyetlen kínai vendéglőjébe, és ott egy liba szaladgált az udvaron, szemlátomást a főző fazéknak számba. Mangdula hirtelen egy nagy címletű bankjegyet vett elő. Megvásárolta a kínaitól a libát, és a szolgájával hazavitette. Évekig láttam még a házában ezt a libát, amint békés öregségét élvezte. Jellemző volt a minden élő szembeni pozitív beállítottságukra az a rendelet is, amely a fiatal dalai láma három éves meditációjának időtartamára egész Tibetben beszüntetett minden építkezést, mert a földmunkáknál elkerülhetetlen, hogy férgeket és rovarokat öljenek meg, bármennyire is igyekeznek óvatosan dolgozni. Gyors futárokat küldtek az ország minden zugába, és a legutolsó parasztanyáig is eljutott a parancs. Később, amikor magam is vezettem földmunkákat, saját szememmel láttam, hogy dobták le a kulik minduntalan szerszámaikat, és szedték ki a földből az állatkákat, hogy megmentsék őket. Egyértelmű tehát az is, hogy halálbüntetés sincs Tibetben. A gyilkosság a legocsmányabb büntetnek számít, de a tettest csak megkorbácsolják, és vasbék jókat kovácsolnak a bokájára. A szörnyű megkorbácsolások ugyan embertelenebbek, mint a mi mert gyakran kínhalál a végük, de mégsem vétettek a híd szabályai ellen. A vasravert bűnözők vagy a sűi állami börtönbe kerülnek, vagy egy kerületi kormányzónak adják át őket, aki felelősséggel tartozik értük. Hiszen saját tapasztalatunkból is ismertünk már ilyen esetet, és annak a gyilkosnak a sorsa akkor nem is tűnt olyan szánalomra méltónak. Életfogytiglan kell ugyan a vasbékjót viselni és nem kap ellátást az államtól, de annyi jó ember van, aki részvétből enni ad neki, és megint csak azért, hogy életet mentsen. Akik börtönben ülnek, azoknak rosszabb a sorsuk. Nekik csak arra van joguk, hogy butha születése és halála napján, kettesével egymáshoz láncolva, alamiznát kolduljanak a lénykoron. A lopást és a kisebb védségeket is nyilvános korbácsolással büntetik. A bűnösnek egy fatáblát akasztanak a nyakába, amire ráírják a védkét és néhány napig pellengérre állítják. De ide is eljönnek az emberek, és enni és inni hoznak neki. Ha útonállókat vagy rablókat kapnak el, bíróság elé állítják őket. Büntetésül többnyire levágják a kezüket vagy a lábukat. Elképedtem, amikor megtudtam, hogyan sterilizálják a sebet. Forró vajba mártják a csonka testrészt. Lászában a Szentvárosban minden esetre már évek óta nem hajtottak végre ilyen embertelen büntetéseket. A politikai bűnöket nagyon szigorúan megtorolják. Ma is beszélnek még a tengyelingi kolostor szerzeteseiről, akik 40 évvel ezelőtt megpróbáltak a kínaiakkal paktálni. Kolostorukat lerombolták, a nevüket eltörölték. Tibetben nincs hivatásos bírói kar. Minden egyes eset kivizsgálását két vagy három nemeste bízzák. Ez sajnos gyakran megvesztegetésekhez vezet, mert csak kevés nemes áll a rendíthetetlen igazságosság hírében. A megvesztegetéseket nyíltan a hűbéri rendszer egyik bevételi forrásának tekintik, és előfordul az is, hogy egyes peres ügyeket javadalomként osztogatnak. Azonban ha valaki úgy érzi, hogy igazságtalanul ítélték el, van egy lehetősége. Bármelyik körmeneten személyesen nyújthat át a dalai lámának egy levelet. Ezért a szertartásba ütköző védségért ugyan megbüntetik, de ha a dalai láma úgy találja, hogy igaza van, azonnal kegyelmet kap. Ha ellenben kiderül, hogy nincs igaza, akkor duplán bűnhődik szemtelenségéért. Magának a Szentvárosnak a területén, kivéve a 21 napos újévi szerzetes uralmat, a városi elöljáróság az illetékes bírói hatóság is. Két világi hivatalnokot bíznak meg külön ezzel a feladattal, és mindig tele vannak munkával, mert az orándokokkal együtt a csőcselék is a városba jön. Ez alól csak a félig tibeti, félig nepáli kacarák a kivételek. Nekik saját hatóságok van, amely felerészben tibetiekből, felerészben nepáliakból áll. Ez a hivatal gondoskodik egyúttal a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokról is.